Cu fata domnului Geronte. Fata domnului Geronte. Și că fata este adusă din de aici, tocmai pentru asta. mai pentru asta. Asta e culmea nedorocirii. Silvestreaaa! Da! Ai aflat Silvestre că se-ntoarce tata? Am aflat Silvestre că se-ntoarce tata. Că să chiar din asta. Chiar în dimineața asta. Și că vine porniță -vă în soare. Da, -vă în soare. Cu fata domnului Geronte. Fata Geron. Și că fata este adusă din tare de aici tocmai mai pentru asta. mai pentru asta. Și pești lazele schiite la unchiul meu? De la unchiul vostru. Căruia taic nu l a trimis într-o soare? Te-a într-o Și meu să zici tu că știe toate dandanarele noastre? Toate dandanarele noastre. Hai, zici ceva, Zici ceva, nu mă face să-ți vorbele din gură. N-ați uita, spus totul ta, cum este. Cel puțin dă-mi un sfat, spune ce să fac. Pe legea mea mă simt tot atât de buimăcit și tare, așa avea nevoie de un sfat. Vine tata, întoarcerea asta mă omoară. Da pe mine! Când o afla tata apar Dan parcă văd ce furtună de blesteme o să-mi cadă pe cap. Flacuri! Da, cerul să se rămâne doar atât. Aparcă și văd venind de-departe un nor de ciomege care se va sparge drept pe spinarea mea. Scapino, vine tata! Cum se i din pelaua asta? Asta trebuie să vă gântiți înainte de a mă băca! Omare, mă cu de fără! ci mai și cu nețepuințele dumneavoastră! <sus> Silvestre, ce mă fac? Scapino! Scapino, ce-am făcut? Ce-o să fac? Ce-o să fac? Ce-o fac? Scapino, Scapino, sunt neorociți, în disperat, sunt cel mai nenorocit om din lume. Aica! Da. Cum? N-ai aflat nimic? Nu. Nu știi nimic? Nu. Vine tata. tata al meu? Tata meu și vrea să mă însoare. Și ce, ce e rău, că mă auzi că e bine. O, oh, tu nu știi de ce mă zbat eu așa? Nu, de ce mă spate, dumneavoastră Să-ți povestesc? Poveștiți-mi, da. Știți ca acum două luni, Tonul Geronte și cu tata au plecat pe mare, având ceva de guțătorie împreună. Da. Și că Leandro și cu mine am rămas eu sub paza lui Silvestre, da. Leandro, sub îndrumarea ta. Da. Puțin mai încolo, Leandro a întâlnit o tânără nomadă... Ce nomadă? O țigancă nenorocită. O tânără nomadă, o țigancă nenorocită de care s-a îndrăgostit. <coughs> cum suntem buni prieteni, mi-am măturisit imediat dragostea lui și m-a dus să văd tata, care e frumoasă, cei nu chiar așa cum ar fi vrut el să mi se Toată ziua am vorbeat numai de ea, una, doua îmi proslăbea frumusețea ei, grația ei. Și îmi vorbea pierdut de farmecul conversației ei. A, conversația ei? Da. pe ce conversație are asta? Haptul bule da, haptul am care... Da, din care-mi răda toate cuvințelele străduindu-se să mi se pară că sunt cele mai de din lume. Da, Duhule. Da, dar tu vezi unde duc toate astea? Dumnezeu, eu nu văd unde duc toate astea, nu. Ah! Scapino! Scapino, dacă ți-ar da ceva prin minte, dacă îi născu ceva, cred că ți-aș dura mai mult decât viața, Scapino! bine tata! Da, povestiții, povestiții. Într-o zi, soțitul Peleandro auzim dintr-o căsuță, pe o stradă lăturanică, niște paete. Da. Intrăm într-o cămăruță, unde vedem o bătrână pe moarte. Da! Vegheată de o slușnică ce se văita și de o tânără fată. Înnecată în lacrimi, cea mai minunată, cea mai frumoasă fată pe care ai văzut-o vreodată, Scapino! Să leagă, să leagă! Asta i fi arătat groasnic în starea în care zic că își avea pe ea. N-avea pe ea decât o biată fustiță. O cămășuță de noapte din barchet, pe cap avea o băzmăluță galbenă răsucită în sus pe crește, care îi lăsa să cadă pe umer părul răvășit. Și totuși, așa cum era, strălucea plină de nuri și era toată numai doarmecii ispite. Acum vezi unde duc toate astea? Să leagă, să leagă! Ah, capino dacă ai fi văzut-o și tu ai fi găsit-o minunată! Domnule, dar eu, fără să o văd, îmi dau seama că era de dreptul, era eu de <gri> E Dom'le, dar era ca aia de acolo, aia un Nu, acolo, de... acolo, acolo? Nu! No. Lacrările ei nu erau, lacrările care pocesc, care sluțesc fața! A, nu era din aia, era mai... Bo, bo, aia de... bo, care? Aia, uite! Uite-o! De... De... De... Nu! Plângea cu grație duioșătoare! A, plângea? Era din asta care... De... A, uite-o! <laughs> Durerea ei era cea mai minunată din lume! Domnule, domnule, dar totul e înduioșitor, domnule. Eu îmi dau seama că durerea asta ei v-a făcut o îndrăgiți, nu? Scapină-și un când ai fi îndrăgit-o. Ei, dragii, păi cum să te ții? Păi da pot! Să te ții? Nu. Nu no, no, pot! Dacă tu pot? Ce? Să te ții? Nu no, no, pot! pot. Dar ei pot? Ce? Să se țină? No, Dar noi doi putem? Ce? Să ne ținem? Nu putem! Dar el? Ce? Domnule! După câteva vorbe Domnule. cauză... Domnule. Da. Dacă nu scurtați povestea asta, ăștia stau aici până mâine, domnule? O scurtez eu în două vorbe! Da. E de trei zile. Cine-i ăsta? Da. S-a Da. De trei zile. Și-acum? Și-acum fii atent. Și-acum colac peste pupă să se întoarce taică s Al lui? Al lui? Da. Na. Pe care l așteptam peste două luni. Al cui? Al lui? În... Da. nu. Pe unchiul care a descoperit taina însurătorii. Al cui? Al lui? Da. nu. Și cealaltă însurătoare plănuită de taică-sul. Al cui? Al lui? Da. Da. Cu fata pe care domnul Geron ți-o avea de la a vastă. A, cui? Al lui? Da. Nu. Da. Cu care zice ți-a fost însurat la tarent. Da. Al cui? A lui. A, v să zică, el nu putea să... n-a vrut să mai, să mai... nu se mai... n-a știut să mai... El n-a putut să se ducă, să mai... A, adică, el n-a putut să vină la... să mai se... nu știa că, bă, bă, N-a a... vrut să... <gână Bilder> el n-a vrut să... Să mai... să mai... nu putea să mai se... Eu n-am înțeles ce ai spus. mai <răni> Iată! Acum, colac peste pupă se întoarce taicăsu. Al cui? Al mai căsa! Păi! mă înțeles! Păi! Acum, colac peste pupăză, se întoarce taicăsu! Al cui? Al mai căsa! ai înțeles! Da, da, cu e pupa-sa! Iat-o, pe iubita cinta! Opta! cinta! Opta! Ia cinta! Este adevărat! Ce? Ce-i a Silvestre Nerine? Ce? Ce, că se întoarce tatăl da. da. Da. Da. Că vrea să te însoare? Da. Da. da. Spune-mi, spune, -mi, spune -mi, mă necredință, nu e sigură de dragostea să sport. port? Știu că mă iubești acum, dar nu știu că o să mă iubești întotdeauna. Dar cum, cum te poate iubi cineva și să nu te iubească întotdeauna? Am auzit că partea voastră iubește mai puțin timp decât partea noastră și că patimile ceeațe pe bărbați sunt doar flăcări, Ce se stingă așa cum s-au aprins? Atunci inima mea nu-i ca celorlalți bărbații, eu nu știu că te vă iubi până în mormânt. Iocin Ia ce Vreau să cred că ești sincer și că spui din inimă ceea ce spui, dar mie mi e teamă de altceva. De ce ți-e teamă? Ți de un tata care vrea să te însoare cu alta și o să-mi sigură că aș muri dacă o să se întâmple nenorocirea. o vine tata, ce mă fac? Nu! Nu frumoasa mea cheia Nu există niciun tată! Nu există niciun tată care să mă zilească să-ți cel încrederea și m-am gândit că decât să te părăsesc, mai degrabă fug din țară! Hei, hei! Hey! Hey! Hey, oh, no. Iată un om care, dacă ar vrea, putea să ne fie de mare folos în tot necazul ăsta. ăsta e om? Da' ce Bine, dar eu am jurat cum plisă, nu mă mai amestec. Domnule, dom nu e proastă deloc, nu Ce facă că Bine, acum, dacă mă rog asta, are amândoi sigur că o să. dacă stara. trebuie să te rugăm tare de conjuri. Ia prima asta. A domnișoara, nu-ți nimic, domnișoara? Nu, da, da. Dacă trebuie să te rog și eu, tot ce am mai spun pe lume, ajută ne dragă! <fine> Ce zici? Să mă înmoi, nu, e? Mă înmoi, mă înmoi! O să mă ocup de dumneavoastră! Vă Întâi de dumneavoastră, și pe urmă de el! Dar nu mai contează ordinea cu Să mergem asta da. da. Da. nu, nu nu mai mai nu nu Acum și dumneavoastră, pregătiți-vă să țineți timp tatălui dumneavoastră, domnule! Da, dar eu sunt sfios, Scapino! Tocmai așa sfios cum sunteți, mie e frică că vine, pune piciorul un prag și pe ea un copil, domnule! Păi și ce să fac, ajută-vă, a încercat, așa, da, să vă prefaceți puțin, domnule. Să mă preface? El vine, vă spune ce vă spune, da. domnule, să nu stăd așa ca mămâia, ca tămâia, domnule. Luați-vă da. asetinuie, de exemplu. Ce vrei, tată, de la mine? Ce vrei la mie? Ia încercat să zice toată, așa. Ce vrei, tată, de la mine? Nu, dar, puțin, mai bărbătește, mai cele vrei la mea. Ce vrei, tată, de la mine? Nu, nu, nu, să nu să, că nu, să nu vă nu să, nu. A -ă, ce o, ce toamă ăla, nu se Păi tocmai, domnule, asta da, trebuie să repetăm puțin, să vă obișnuiți puțin cu rolul, domnule, trei și. Deci el vine, vă spune ce vă spune, dumneavoastră puneți piciorul drept în față. ăla e dreptul din stânga. Și mijit puțin, ochi, adică la Ia uite la prostul Nu, atunci mai vine holbații domnule, holba ochii holbați... Oki holbați, mai mai mai mai, holbați, domnule. Cine-i tu? Da! Deci ochii holbați și dinții la vedere! Cum că dinții la vedere asta? Dinții, să vădă dinții, aia! A, nu înțeles! Și ce vrei ta de străgăne că... vrei e Si sa resuete, si ca si gata și chiar in tate l l l l l l l l l l l l l l l l nu uitați cum avem umanitare nu în fața ochilor, mea, după cum te smasu cu pabul iapii pe care ai făcut o <trui> Domnule, ce ridic, domnule, iertați-mă că am făcut-o cu domnule. Luați o atitudine, domnule! Să luați domnule! să luați să ai tu, pe-o bun te-nzolpă la cuviințarea mea, la pun de ne-ai spravit, Nu, domnule, spune-ți, domnule, ceva, domnule! Domnule, spune-ți, domnule, ceva ce o o o o o o o o o o Hai la mine, animalul! Extra... <rășe> S-a mai pomenit vreodată o asemenea ispravă? A aflat cum se stă chestia vorbește singur ca nebunul. Asta e o îndrăzneare de neînchipuit! Să-l ascultăm un pic. Tare aș vrea să știu ce mi-ar putea spune despre casătoria asta! Nu da, ne-am gândit și noi! V-ați gândit și voi? Da! da. Ori se încerce să încerce să-tăgăduiască? Nu! No. Nu? No? Nu! No. Atunci o să mai ia cu tot soiul de basme, de născocir, de minciuni. Asta da, se poate! Da? E, tot ce vor spune va fi degeaba! Vom vedea! Vom Om vedea! Nu mă ducei pe mine! Să nu vedem mâna în foc! Va să o băgăm! Să o băgăm! Măi, pe ce vreau să-l pun pe de-erbede, o desfirmă mâna popreală, iar cu de silvestre. Aaaa! Aaaa! Îl rup în bătaie! Ha <laughs> <laughs> <laughs> de seba, da. <laughs> Iată-te, al familiei! Danscă listeț al tinerilor! Domnule! Domnule! Sunt încântat că v-ați întorști! Iuta! Iuta! Dunga! O floare, domnule! Bună, Scapino! Am halal cum me-ai ascultat poruncile! Fiul meu a fost tare cu minte în lipsa domnule! mea! Domnule! Dar după cum văd, domnule, sunteți bine sănătos! domnule! Destul de bine, destul de sănătos. Domnule, stai, domnule. Ce, tași din gură, nu spui nimic, secătură? Domnule, secatură? domnule! O, ați călătoriți bine, domnule? Destul de bine, destul de sănătos! Lasă-mă să beștenesc în liniște! Dar vreau să beșteniți? Da, să l -l Pe cine Pe ăla vreau să Pe ăla vreau să-l beșteniți! ce nu vreau să-l beșteniți, domnule? Cum? Noi ai auzit ce s-a petrecut în lipsa mea? Am auzit eu de o trebușoară cu nu știu Cum trebușoară? Așa o ticăloșie? Da, dumneavoastră, ceva dreptate de-o cred Ce nu... dreptate? Nu e cazul să vă la ta Uite că eu nu cred și vreau să fac gălăgie până mă-i saturat să fac gălăgie! Dați-i drumul domnule! Da Dar ce, n-am tot dreptul să fiu furios? Dar deci nu am fost furios când am auzit de isprava fiului dumneavoastră... Ai văzut? Şi atât la mai peştelit! Foarte bine făcut! Să le cum la mai peştelit! Bravo! Pentru linsa de respect ca de un părinte căruia însibuiţi să-i sărute și urmele pașilor! Păi nu? Păi da! Păi, păi sigur că da! Păi... Totuși ne am dat seama că la urma urmărilor Ne e chiar atât de cum s-ar crede. Bine, acum nu puteam ca să-i... Era un de, e, să... era era de mine când Dacă bine, nu poți să zici că... Dar poate veni, nede, toți da, ce e posibil așa ceva? N-am să niciodată, băi, o singură dată trebuie în Da, Dacă ar fi o singură dată, o treabă, ca să spui că totuși nu se E posibil, așa ceva. Jo! Jo! Apară! Jo! Ce coptă Jo! Nu e chiar atât de vinovat că s-a dus în sensoare Hodoron cu o necunoscută? Dumne, dacă așa a fost scris? Păi da, păi sigur că da. Ea ca cel da. mai bun motiv din lume. Nu de decât să înșelăm! Să furăm, să omorâm, să tăiem, să spăzurăm și să ne scuzăm, zicând de, știți, așa ne-a fost nouă scris. Să dar mi-ați luat vorbe puțin filozofic, eu Vreau să spun că a fost râtă-n asta. Păi de ce s-a văzut? Ei, s-a băgat! Da? Păi de ce s-a băgat? tineretul e tânăr, se bagă, nu? N-are întotdeauna băgarea de seamă, Martor Leandro, al nostru. Al cui? Al nostru, al Ugeonte. Al lui. Dar în mele tuturor făcut o mai lată decât fiul dumneavoastră! Alugeronte, mai lată ca al meu? Mult! <coughs> <laughs> domnule, domnule, dar aș vrea să-i știu, domnule, dacă n-ați spus și dumneavoastră odată, dată nu E știu... n tu acum! Și dacă n-ați spus și dumneavoastră, La fac? vremea dumneavoastră, ca toată lumea, domnule! Hai, mă, termina, mă! Hai, mă! Era stare tare buni și al femeilor. Și eu? Da. Și că vă făceați de cap cu cele mai ștam și spung, și-ștam Mai cum? Mai de ochiate mai... Da. de pe vremea aceea. Da, de pe vremea ea e la Nu, nu, de pe lumea ea Și ah! că nu m-am bucat de una până la. o pe Uuh. Uuh. Uuh. Uuh. Uuh. Uuh. Scapino. Unde te scuzi mai, șturlo bani, gule. Am un bătrân. Scapino. Nu mai invente medicamente, mă, ginii, mica. Scapino. Ha, eu îți mi-a făcut un păt de. Rapino, a dușit o aminte de-aia din de Milano? Ea, Florența? Florența de Milano. Cea muiere era? Știi ce am făcut? Cea muiere era! Știi ce -i am făcut? Muiere, muiere! Si ce am făcut? Aha! Uh nu -huh. am făcut nimic, mi-am făcut. <coughs> <coughs> <coughs> da, prost n-ai fă prost n-ai Dar de ce? N-ai putut, nu! <coughs> Pentru că am uitat! Pentru că m-am ținut doar de Crailuc! N-am ajuns să facă ce-a făcut el! ce fi vrut să facă, domnule? Ce-ați fi vrut să facă? Ce-ați fi vrut să facă? Dar ce-ați fi vrut să facă? E un accident. Mergeți acasă. Dar ce-ați fi vrut să facă? nu stinge nu Da ce-a fi uite! ce Ui, Ce-a ce nu! Dar ce-a fi uite! să facă ce-a Nu! Dar ce-a fi vrut să O ce Vede și ce-a wow, O uite! Nu! cu... Nu! Nu! Nu! vizite la ea Nu! Nu! Nu! Nu! era Nu! pe sofa. îi spune Nu! Nu! Nu! Nu! ...mais je vois que vous êtes seul, est-ce que nous pouvons faire des choses chez toi ce soir? Adică? Adică? Adică ce? Adică ce? Să citească un cartea. Atunci ea îi calcă pe urme. Cum? Atunci ea îi calcă pe urme. Mais bien sûr que nous pouvons, parce-que mes parents sont partis à la campagne. Atunci el își încearcă norocul clac, clac, ram, pam! Fii-l părântii! Pam, pam, pa pa ri ram pam pam pa, clac, clac, ui-o! Clac, clac, ui-o! Una mica, clac, clac, ui-o! Pah, Ce faceți acolo? Ce face de acolo? Păi, de ce se face? Păi, de ce și noi o cap? Uu! Ia o de nevastă! Nu iau, iau, nu iau și în sfârșit, domnule, eu înțeleg că de nevastă. Imbecil. La ce a spus, să se lase ucis? Păi nu mai nu e bine murat decât mort. Nu. Adevărat, e mai bine de decât însura, d-asta vă spune noi ca să Mie nu mi s-a spus că așa stau lucrurile! Domnule, dar mai degrabă întrebați-l pe Silvestre, nu vă va spune altceva! Da? Da! Cudasila a fost însura! Taci! Mai taci! E un cântec, domnule! Mai taci! Că n-apnul de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 să se ducă la un notar, să protesteze, să se împotrivească, să. Pă to acesta n-am să fac, Da? poi tocmai asta va ușura desfacerea căsătoriei. Desfacerea căsătoriei? Da. Uite, chiar acum mă duc să desfăcă. eu să nu mă De voi Nu mă face! Ba mă face! Să îl Eu? Bine. Cum bine? Nu sunt a desmoșteat domnule. Nu să-l desmoșteat no. Nu. Nu. No. Dar și că haz. Adică, eu nu s l desmoștez eu pe fiul meu, care l-am făcut eu. Cu în Nu. No. Cine mă Eu? O să O Nu, Nu, nu, nu. Nu, Hai să-i însprăvim o tată cu povestea asta că mă scoate din zărite! Bă, eu ma știu mult din fire, mă miri ca asta Nu să sunt bun deloc și când vreau să-mi dal dracului, du-te secătură și caută pramatia! Pramatia! Îi <laughs> <De> caută secătura! <laughs> m-a înnebunit de cap. Nu mai știu cu cotru să apuc. Ar trebui să mă duc la domnul Gironte! La domnul Gironte, E. dacă nu mă duc eu acum la domnul Gironte, să-i spun eu lui domnul ce-a pățit domnul Geronte. Domnule gironte! Fiul tău e mai la ca al E cum, de unde știu? Dimineața, în piață, treaba mea mă n pace, ați de cap. Meu fiu! De cine arăpin cerufică? Ude să o facă, bășteritoare? Ude să o facă fac? mai lătă ca lui? <fixă> sicuro e sicuro, però ve ne o se avemo a stessa chiave Un marinare che era venuto ma assicuratela, lo so, però con oh, il mio gata, barcare. <ride> He, he, sosi La nu prea lucrurile așa cum ne gândeam noi... Ceea ce mai spuse despre fiul tău, Clotilorou, de tot planurile noastre, domnule Argante! Dar nu mai fate de-a griji, domnule Geronte! Domnule Geronte, dar nu-ți mai fate de-a griji! Domnule Argante! Îți eu de asta... Domnule Argante... Veligeana să spun ceva... Spune, spune... Educația copiilor. Așa... Este o afacere de care trebuie să te ții! Da, fără îndoială, de asta în legătură cu ce? Asta în legătură cu faptul că purtările desfășurânate ale copilului. Aha, cel mai des din proasta creștere pe care le dau parinții. Da, se întâmplă uneori. La unii se întâmplă. La unii se întâmplă. Nu, nu, la unii se întâmplă că ar trebui să te te unii se întâmplă. Dar, dar ce vrei să spui cu asta? Cu asta, da. cu asta vreau să spun domnule Ergante. Așa că, dacă te-ai ocupat serios de fiul tău, nu ți-aș fi făcut ce a făcut. Mm -hmm. Foarte bine. Foarte rău! Nu, nu, foarte bine! Foarte rău! Bravo! Asta înseamnă că te ai ocupat mai bine, mai... sigur că da! Sigur că da! Dacă mi-ar fi făcut, mi-ar făcut mie ce ți-a făcut ție! Așa? unul aș fi turbat! Ai fi turbat? Da! Cum? Uite așa! Ah, oh. Și dacă fiul ăsta de care, ca un bun părinte te-a ocupat așa de bine, a făcut-o mai lată ca al meu. Cum? Uite așa! Mai lată! Ce vreau cu asta? Cu asta vreau să spun, domnule Geronte, că nu trebuie să ne grăbim să condamnăm purtările altora. Și că cei ce vor să dea sfaturi, trebuie numai decât se vadă, dacă nu cumva și la ei își poate ceva! Nu priceu de nicitoarea? Nu pricep? Nu. O să o pricep imediat, o să o pricep. Ai ai ai ai ai auzit că nu se ceva despre fi, fiul meu? Da, tot, tot ce se poate, dacă mi permiteți. A, a, a, a, anume ce? Anume tot. Tot ce ea? se poate. Scapino al dubitare nu mi-a spus decât așa, în mare. Mailată. <hă> Ați putea afla de la el sau de la altcineva cu diamantul Pentru că eu, unul domnului Geronte, mă grăbesc Alerg la un avocat să văd cum fac, ca să-mi desfac, ca să... <speaking> la BUNĂ VEDERE! Dimineață poți ca din avocat Ce-o mai fi asta? E mai lată! E mai lată! Eu nu văd cum ar putea fi e mai lată ca lui! Eu sunt cotcată în stradă fără înconvințarea părintelui tău! E mai lată ca orice incipire! Leandra! Tate! Tată! Tată! Leandra, ce Tată! Tată! Tăticule, lasă-mă să te saută, tăticule! Ușurel! Ușurel! Ușurel! Ușurel! Ușurel! Ușurel! Ușurel! Ușurel! Tăticule, nu mă lasă să mă arate bucuria că te-ai no, no, no. Ușurel să stăm puțin de vorba! Dar ce să mai discutăm, tăticule? Uite-te, rogii mei! E mai lată ca a lui! Ce s-a petrecut aici? Dar ce să se petreacă, tăticule, iubitule? Eu sucule. nu vreau să se fi petrecut, eu te întreb ce s -a petrecut? Eu n-am făcut nimic de care să te umele îți te face să roșești. S-a spus capinu ceva despre mine? Nu e nici locul potrivit să vorbim despre treaba asta. Picule, o să o murem noi în altă parte. Poletă-ți. nu te acasă. Nu mă duc. Dacă m-ai făcut, de nu te mai vreau de fiu? Te ticiule. Mă lată gâului. Oi. Să mă toarnă un șicot în halul ăsta. El care ar trebui să fie cel de pricii să ascundă tot ce incredințez. Este primul care dă fuga și spune taică-miu. Jur că turnătorii astea nu o să rămână nepedepsită. Dragul meu, Scapino, Aaaa. te deținu Iată-te Încântați să te văd, domnule, Jigodie. Bună, Leandro! Jigodie, Dar faceți prea mare cință! Uu, mai de bancuri! E stai că te faci o minte, Scapino! Leandro, nu! Lasă-mă, ai milă! Lasă-mă Octav să mă ușurez pe el! În numele prieteniei noastre! Dom'le, vreți să mă ușurați pe mine, nu mă... Da, știi, Și știi tu prea bine de ce? Să fiu cu dacă știu, dom'le! Nu știi, Scapino! Nu știu, dom'le! Nu știu, Scapino! Da. No! au no! Ce-ai mături, sinu taică mi și codie. De ce s-a întors? S-a întors, Scapino. Da, să Făți de căsătorie, dom domnule. Dom dom dom no, dom ești prea sigur, O să nu stiu, vă chiar de. Păi, și chiar din gurița lui, eu știu, Scapino! Da, da, da, da, da, minte, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, 500? da, În da, da, da, domnilor! Hai 500 de pistole în două ceasuri. Ai, dragă, cu țigan, ce prețuri au? Scăpină! Scăpină! Scăpină! Scăpi la chisele și să mă astea scapi, să mă asta, zbor, și ghea! Mă pot ajuta Mă pot să scapi, roșifesc! Mă pot să scapi, roșifesc! Mă pot să scapi, Da, Mă pot să să Mă Mă să să Mă să să să Altfel arăt să nu vă mai repetiți așa, nu? Leandrea! cât vă trebuie? Tata! 500 de pistoli! Octav! Ia și mie 200! Octav! mă, dar să nai ai tu pic de respect, de considerație. eu cum rube, gă? Să iei într-o treabă ca asta. Domnule, sluga dumneavoastră. Bună, Scapino, s-a târâit, s-a vârâit, băgat! Aoleo, vă tot gândiți la isprava fiului dumneavoastră? Trebuie să mărturisesc că pleznesc de necas. Ei, dar viața pleznește de ne Eu am auzit, îi trebuie mai de mult vorba unui... Bătrân, nu? Pe care o să ți țin minte cât o-i trăi. De vârstă, te baci! Și îmi oricât de puțin, ar simt un părinte de acasă, trebuie să fie veșnic pregătit la toatele nenorociile pe care le-ar putea la să la întoarcere. Să-și închipe casa arsă. Oh. Bani furat, Banii mei? Semeia, harțea, parțea... Semeia mea? Copilul schirotic... Och, da, meu! Și fata așa. <ră> Cum așa? Și-așa, așa, și așa dacă n-a nimic din toate astea, avea dus o pe seama norocului și-a dreptate Ai îndreptate, Scapino, știu, dar ce să fac dacă nu pot sura însurătoarea asta nenorocită, care o încurcă aia plănuită de mine. Tocmai am fost la un avocat să văd cum fac ca să desfac. Domnule, dacă vreți să-mi dați ascultare, încercați al minte să aranjați treburile. Știți bine ce înseamnă procesele în țara asta. Ai dreptate, scafino, știu, dar cum altfel? Cred că știu eu cum, domnule, ea a venit. Cum? Domnule, am fost să stau de vorbă cu... Eu cu puțin mai acum. Am fost să stau de vorbă cu Franțe. Ia sunt mai încălzit. Am fost să stau de vorbă cu frantele, fetele aia cu căsătorie. Cum îl cheamă? Îl cheamă... Alfonso de la Croce. E unul din băteușii notori. pus tot timpul numai pe scandal, pe znopit în bătaie, pe omorât omul cu paru. și pentru el e tot una dacă o un om sau bea un pahar cu apă. Cu apă. I-am adus vorba de căsătorie. Și? luat-o. Atâta l-a frecat apoi, pe toate părțile, așa, așa? că a plecat urechea la propunerea mea. A plecat?! Da, urechea. Făci, făci, făci, făci, la propunerea mea. Încuvințează desfacerea căsătoriei e? dacă îi dai ceva parale. Parale? Da. Și? E. Cât a ceva? A, la început vorbea de ceva de neînchipuit. De monștri? Nu, mm, de paral. Cât? Vorbea de cel puțin... Așa, așa, puțin, puțin, puțin... Cinci sau șase sute de pisto? Cinci sau șase sute de molive să lovească! De ce? Ăsta își bate joc de oameni? Da, asta i-am spus eu, dar ce? Îți bate joc de oameni, Măi! Și? am fugit, văd dați foarte bine. am făcut să priceabă că nu se-ți nasă care să păi... dea banii ăștia, așa, că Nu se nasă netotul care să dea banii ăștia, păi... care să... nu se-ți nasă care să dea banii ăștia. Păi, ca să... e... Nu se să cretinul care să... Idiotul, arieratul, dementul, bou -porcul. E purașul. Mă <rău> rog, sfârșit. după multe controverse, iată la ce rezultat a ajuns întrevederea ta. A, așa. Mi-a venit vremea să mă duc la armată! Scabino! Nu, mi-a zis el. Ce Și trebuie să mă înțolesc. A, așa. Și de bani, Nu dau nimic. mă înținește să mă îmbulesc cu ce mi se dă. Nu dau nimic! Nu dați nimic, știu. Îmi trebuie un cal. Și nu pot găsi un cal care să arate cât de cta cal. Adică un cal cal, nu? Cu mai puțin de 100 de cristoli. Cât? O sută de pistoli? Da. Un cal? Da. Nu scapi! Domnule, măcar 90! Cât? 90 de pistoli? Da. Un cal? Dumnezeu. Dar ce? Dă lapte? Domnule, 80! 70! 70! Oh. Dar ce zic eu? 60! 60, domnule! 60 e mult? Dai cal! E mult, da cal, îi dau! Bravo, domnule, l-ați luat ieftin, mai veniți pe la noi! <ră> domnule, acum i-ar mai trebuie niște pistole! Este de uh, pistol? Pentru pistoale! Pentru, uh, da. Asta mai facem ca 20 de pistoli! 20 cu 60... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, 70 de pistoli? 20 cu 60... Uh? 110, domnule! Uh! Uh, e cam mult! E cam mult! Dai, da i da! Nu-i Acum, nu, domnule... Da, domnule! Ea da. mai trebuie și un cal pentru valet și atât, domnule! Da? Da! Dar da, mai duc să se... Nu dau nimic, asta e un impertinent, e o Domnule, Dar-i da, domnule! Ca tu să meargă pe jos, domnule! Că-mi da, să meargă cum mi-a să meargă, nu vale tu. În să meargă! se l să meargă! merge. da, domnule! dar nu mai să Ghearele? Da! Cu valete, cu cal cu justiția! 30 de pistole? 30! Atât? Atât! E mult? Eh? E mult, dar dau Bravo, domnule! Acum ar mai trebui un catâr cu care să se care niște cărbule la Cu el, care ala, să dar... se care la dracu' să te ia! Nu dau nimic! Mergem să ne judecăm! Stai, domnule! Un catâraș acolo, domnule! Nu! Sta, domnule! Un, dom dom un catâr acolo! Nu! Sta, domnule! Un catâr, domnule! Nu! Cel mai mic catir din lume! No Unu nu si nimic Nu! Dați ti un porc, domnule! Nu. No. da un un pe domnule! No O gaire, domnule! No Un pui No Un ou No O bomboare, domnule! No Cea mai mică bombonică, dom'le No Dați ti uh, un nimic acolo No Bună ziua Bună, Scapino Nu, lui dați i bună ziua Nu dau nimic Un nimic acolo, domnule! No. Adică, un flaps nu. No. Un flinger, nu. No. Un flapșoi. Un ce? Un flapșoi. Nu. No. Un flokos macher. Nu. Oți-o paură Nu, nu. O, -o no, un no. Un bot! nu. No. Ci o ciuciugla, nu. O Un nu. No. Un flagot, nu. No. Blitz, nu. No. Extraordinar, <laughs> dați domnule un uh, ciociopiț din ăsta mic. Nu. No. Un ciocioroi, domnule. Nu. No. Un climber. Nu. No. Un țârț. Un ce? Un țăăăăăăăăă. Mic? Mic, sigur. Da? Mm? E, și? Ce? Cam că poate să coste un țârț mic. Ăsta mic mic? Poate să coste mult? Nu. No. No. Cam cât poate să-mi Doamna, cât mai no. No, no, e cât un tirțacum avem? Domeni, aplaudă-te pe mine! Da! E! Opține, e! E! să nu, E! E! E! nu, E! E! E! nu! Nu E! E! E! nu E! E! E! nu, nu, E! Sergeni, procurari, judecători și copiști, nu e unul din toții ăștia care e pentru tinerie ce un acolo să nu dea cu piciorul cei mai drepte legi din lume. <aus iş> Un sergent va diclui ordine false de urmărie în baza cărora veți fi condamnat. Bum! E condamnat la moarte peritul algerian. Șoava! Șoava! Procurorul se va înțelege cu peritul și vă va, va vedea scurt. Contraparale! Avocatul dumneavoastră! Domnule Avocat! nu va fi legăsit când se va judeca procesul sau va veni și va bate câtei fără în nici o legătură cu ceași. E, fierul dumneavoastră, va elibera în contumacie ordine și decizii împotriva dumneavoastră și chiar și atunci când cu cea mai mare băgare de seamă veți fugi de toate astea, veți rămâne trăznit că judecătorii au fost asmuțiți împotriva dumneavoastră. Ei, domnule, dacă puteți, feriți-vă de iadul ăsta. Trebuie să te plăsteme rău cineva ca să ajungă să te judeci. Nu mai gândul la un proces și m-ar face să fug până... aici în... India. Capină? Acum... Maxime, se mă de la o pare Acum... Ma câte o... pe șapte, da? Ma câte se la o parte cu cățeluțul? Da! Ai răbdare, scatino! Acum... Ma că bine să ne gândim cam cât ar costa ca Domnul, da, ce în total 200 de pistole. Cât? 200, 200 de pistole! Nu! Mai bine mă judec! Mai judecați! Mai mă judec, Mai mă încontrez cu cano, cu valetul, cu țărțo! Domnul, da, și ca să mă judecați, vă trebuie bani. bani! Da! O să vă trebuiască bani. pentru o procură bani! Pentru o reprezentare bani! Pentru Consiliu, bani, dați-mi banii, domnule! Banii, banii! O să vă trebuiască pentru procurori, bani! O să vă trebuiască pentru semnături, banii, domnule! Dați, domnule, omului, banii! Domnule, să scapate tot parabucul, domnule! 200 de pistole! Da. la parabuc! Domnule, dați! Domnule! Da! Cristoase Dumnezeule Doamne, Alfonso de la Crozie! <tus> <tus> oh, Aua leu! Alfonso! Aua leu! O-nzi de-o fi! <laughs> <Yeah>. <laughs> <hums> Iaaaaa! ia, ia, Iaaaaa! Asta să vă fie învățătură de minte, să vă mai puneți la mintea mea! Multă sănătate mai trebuie și lui ăsta! Aoleu! Scăpire! Ce? A... Aoleu! A plecat! Nu știu! Aaa! Oh, Aaa! văzut ce animal? Nu! Da. Da. Scafino! Da! Unde s-a dus domnul ăla? Dupa de voastre! Oaleu! Oh, nu! Da. Păi n-ați no! văzut ce animal, domnule! Ba da, ba da, vreau să i dau eu 200 de pistole! e mult, domnule! 150! Nu, 200, hai să l căutăm, ca că i am la mine! Domnul, dați-mi mie, n-ați văzut ce criminal poate să ne omoare, domnule! Oh, Ai dreptate, scapino! Bine, hai sa-i numerăm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Da, da mai, nu mai putem. Na. să mai numărăm o dată. <fixi> <Stai. gătă> trei. Una, doi, trei, patru, cinci, Shanti, shanti, o, o, e, e, oye, oye, eye, eye, oye, eye, eye, o, oye, 5, 6, 7, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5! 6, 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 900 800 700 600 500, 500 400 300 200 de pistol cât am căutat Vă ce dai, bani, domnul, ăla, te aștept la mine. Oh, wow, wow, wow, wow. Ce nenorocie ne-așteptat-o, atua, Bine, ce rog de tată, nenorocit ce o să te faci, ua, nu e nimeni să-mi spune unde este Domnul Geroan unde, unde, unde, unde. Scapino, aia... Unde s-o lăsesc în zona norocie? Ca cea va alerg în toate părțile, că nu-l găsesc? Scapino, ce s-a întâmplat, Scapino? Probabil că s-a ascuns puneva un minut de prin Domnule, dacă vedeți cum... ne ho Domnule, dar n-a fost schimb să mă găsesc, Domnule. ce s-a întâmplat? Domnule, fiul dumneavoastră, Domnule! A ce mai groasic lucru care se poate pățit, domnule! Ce-a L-am domnule, am rânt tare, că i spus, nu știu ce și m-ați ca și pe mine degeaba, domnule! vreți să la de la supărare, ne-am dus să ne plimbăm prin por, domnule! Acolo, prin altele, am căscat gura la o galeră turcească, tare arătoasă, un tânăr turc, domnule, cu ochii mici lați cu nas axilin, buze cărnoase, un turc, turc, domnule! Ne-a poftit dinăuntru! Am intrat! Ah! Ne-a făcut mii de plecăciuni! Ne-a făcut mii de gustări! Aici erau niște mm, Ce gustări, domnule! Atât de <îmră> la Ankara, domnule! Erau niște bașamale, domnule! Mm, vreți puțin? Îmi bașamale! Mm? Cu puțină tare, să puțină bașamale! Bărbă, mă cu Aici erau cu puțin piper, niște cios baleni, <îmră> ce Dumnezeu. nu prea... aici era nici de curbașă. rahat! Rahat? domnule, dar ce n am mâncat, domnule! În timp ce noi mâncam Turcu... Cum să mâncăm noi Turcu? În timp ce noi mâncam virgulă, Turcu și-a scos galera și după ce ne-am depărtat de port m-a aruncat pe într-o bărcuță mică și m-a trebuit să vă spun că dacă nu-i trimite spre mine 500 de pistoli, vă duce fiul unde? La Alger? Cum? Sclav? Sute de Da, domnule, și al dracului Turc nu mi-a dat pentru asta decât două ore, domnule. Dracu al Turc se înghesie asta! Turci, domnule, e domnule. Da, ce... ce căutați pe galile aia? Această o reu pisica neagră, domnule. Cu... cu... Domnule! Scabineti! Domnule! Acum este momentul ca tu să te arăţi o slugă credincioasă! Da, domnule, cum, domnule? Te duci, spui Turcului să-mi trimite mie fiul, iar tu rămâi acolo! Până când? Până... până... până... ce eu spui pe care mi-i cere! Drum bun! Hai, domnule, fi tipuiesc că Turcul ăla e atât de prost, încât să primească în locul minunatului dumneavoastră fiu o joarsă ca că... mi Da, uitați vă cum arăt, domnule! Şi dracului căutați pe galiera aia! Dar nu ne închipuiam de norocitării! Îţi zici că cere? 500 de pistoluri! 500 de pistoluri! Şi el crede că 500 de pistoluri se găsesc așa pe toate drumurile! Dar turci care nu înțeleg. Turci, domnule! Cum e turcul și pistolul? Și pistolii! Da! Pistolii! Pistolii! N-a! n cheia de la dulapul meu! Da! Te duci, mă duc! Te-ai dus, m-am dus! Îl deschizi? L-am deschis! Hai să o găsești în strâng, mare! Am găsit-o! E de la pot! Ce mare e! Iei de acolo toate mătăsurile, toate broderiile, le vinzi și mers fiu. Astea sunt dumneavoastră? Da. Mă Mătesurile și proderină? Da! Astea, domnule, le-ați luat de la ajutoare? <fie> cine ia așa ceva, Trebuie să plătim pe cineva să le cumpere. Scapino. Da. Ia începe, nu i-am văzut o lacă, poate și nu știu. Nu? I-am văzut o lacă și nu știu, cum. Nu, de cum mie nu ne bat. <coughs> Am aici ceva special pentru sezonul de iarnă. La... Să <coughs> pot purta pe de dedesubt sau... Din afară. Hai ne vec, hai ne vec, hai ne vec! Hai ne vec, hai ne vec, hai ne vec, hai ne vec, hai ne vec, hai ne vec, hai ne hai ne hai ne Vino vă rog, aveți încredere în mine, vă rog, să-mi pe tu copii dacă, aveți mai mult. Hai ne hai ne Unde, vă rog să-mi dar, n-așteptu Asta nu e anul atât Hai nevec! Hai nevec! Hai nevec! Hai nevec! Hai ne bec, Hai nevec! Ne Ca <truh> nu văd că Hai, veic, hai Scapilu, nu așa! Hai de hai Da? Hai de hai Haine Hai ai! Hai, hai, că nu le ia nimeni <laughs> dragul ai pe galeră mai tați galere? Și credit, dar credit, e turful E doce, coră! ce să-i caut pe care mi-i ceri? No, no, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, bani nu, bani Pas trop soudé si j'noue Pe el, domnule. Ce? Turcul știe. El. Domnule, da, nu-mi dați, domnule. Ce? Banii. Care bani? Pentru turc. Care turc? Cu pistolul cu pistolul? Nu ți-am dat? Nu, domnule, aș ați băgat că am pus un om, un buzun, un buzun. Jurerea mi-a întregă mintea. Se înțelege? Domnule, da? da nu mi imitați. Ce? Banii. Care bani? Pentru turc. Care turc? Cu pistolul cu pistolii. Nu, nu ți am dat? Nu, domnule, băgat băga la loc în buzuc. Durerea mea a mintea. Se înțelege. Scafino, Domnule? ți, am, ți am dat? Ce? Banii? Pentru turca, Da. Nu, dumneavoastră, i-ați loc... Na! Turerea mi-a Ce dracului căutați pe galera aia? Hai, sunt creier, galera asta! Luată te de dracu' de los! Cinci, șase, șapte, opt! Toți dracii! Lumina! Iubiti voștri, vreau să rămâneți împreună. Eu doar execut porunca ce mi-au dat. E o poruncă cât se poate de plăcută. N-am nimic împotrivă ca prietenia dintre vizinii noștri să fie și între noi tu. Mici, eu nu pot să dau înapoi când sunt întâmpinată cu prietenii. Da. Și dacă Michi. ești întâmpinată cu dragoste. Cu dragoste, e altceva. Riscul e mai mare și eu nu sunt așa de drăznească. Oh, dar, după cum văd, după cum văd, împotriva stăpânului meu ceea ce a făcut pentru tine. Ar trebui să îndemne să răspunzi mai cum trebuie iubirii sale. Ce a făcut până acum nare are darul să mă liniștească ca să răspund așa cum se cuvine iubirii sale. În afară de banii, mai trebuie ceva. Ce cam, ce cam, ce cam. Ceva așa? Ca o ceremonie fără de care nu se poate. Vai, dar trăiește după tine în chip onorabil și cinstit. Da. și în primul rând, când nu era. Omul același mm. chestiune ca asta, mm. dacă știam care are altceva în cap. Aș vrea să cred că tu spui adevărul, însă cu taică s-o să fie foarte greu. Cu taică să să aranjez eu lucrurile? Când? Acum! Du-te! Mă duc! Mă duc! dintre destinele noastre ar trebui să întărească și mai mult piebrulia noastră. Suntem în aceeași primești. și prada acel oraș și Măcar tu știi din cine te tragi. Mm. Ai neamuri pe care să le găsești și care să te ajute, dar eu sunt. Și starea în care mă aflu nu poate să înduplice pe un tată care nu se gândește decât la avele. Da, în schimb, nu ți se ademenește iubitul cu altă căsătoria. Mm, nu, mm, de asta nu mă tem eu. Am destule calități ca să-mi păstrez cucerirea. Însă cu taică s-o să fie foarte greu, hă. Mm, ce oare trebuie să primești, uite, iubirile curate? Nu mm. Ce minunat să iubești când n-ai nicio piedică în fața dulcilor lanțuri cu care să leagă domnul ah! Pacea-n-amor este o liniște neplăcută. În viață trebuie suișuri și coborâșuri. Trebuie și sus și jos. Când sus, când jos. Greutățile ce se iubesc, atâță patimile și sporesc plăcerile. Mă nebine, povestește-mi cum a scos capilobanii de la scârcitele. Hai, hai, hai! Hai, ce-i spune-mi benezia la luna la la la la la la la la Eu, domnule, ce se aude cu fiul meu? Domnule, fiul dumneavoastră e la loc sigur, dar pentru dumneavoastră mă paște o mare de norocire. Ce norocire? Domnule, chiar acum când vă vorbesc, descăutat în tot locul să fiți ucis. De cine? De către Nicolo Barboza Clara. Dar cine e ăsta? Ăsta este fratele fetele cu căsătoria. Deci că ideea dumneavoastră să o pune pe fica dumneavoastră în locul solții, duce acum la ruperea căsătorii. Da. În ideea asta a hotărât să vă ia viața, să-și răzbune onoarea tot sprijinitei lui ca și el mă caută în tot locul. Am văzut chiar eu cu ochii mei mercenari de toate neamurile și culorile, cum ocupă cu plutoare toate drumurile care duc pe casă. dumneavoastră, așa că No! Si nu era cu Nu era. No! Domnului, la puna vedere! Escapino! Domnului! No, no, no. Scapino, trebuie, să, trebuie, trebuie să, să... inventezi tu ceva ca să asta este prea groasă, cu, cu inteligența ta! E prea alată, Scapino, cu, cu far, ceva în cap, dar mi-e frică că o să mă moare pe mine, dar o eu țin atât de mult la dumneavoastră, încât o fac și pe asta, domnule! Scapino! Da. Scapino, dacă mori, da. îți făgăduiesc, da? Uite, haina asta! O, oh, domnule! Stați, <gătă> domnule! Sta, dom <gătă -i> nu! O mai bort puțin! Vă mulțumesc, domnule, că sunt... N-a! mai spus, nu mai puteți face niciun pas fără să cădeți în ghearele lor! Nici încolo, nici încolo, nu încolo, bun încolo! Deci trebuia să vă băgați în sanat, în sacul ăsta, nu? Și să nu mișcați, domnule! Eu o să vă târnesc așa până acasă, acolo ne baricadăm și trimitem după ajutoare! <gătă -i> E bună! E cea mai bună, domnule! Domnule, băgați-vă! Iertați-vă expresia până la fund! Da, da! Și nu cumva să vorbiți! Da, da! Sau să vă mișcați! Da, da! O, oh, ce s-ar întâmpla! Păzea, domnule, că vine un bătăuș care vă caută! Ia te uită la ăsta, domnule, cât de mare omul ăsta, A! Nu ne mănâncă Vă păi să că se apropie! Șșșșșș! Şş, Mișca! Oh, un... Bună ziua, domnule! Da-te-i de ei. da te, -i drăgu, de -i... De -te -i să -i... Că n-am eu noroc să-l pe gearul ăla! să-l îmi ceva, ăsta Domnule, îl cautați pe domnul Geronde? Da! Dumnezeu, mami, mă da, Îl caut! Să-l eu ce, vă mă rog, domnule! Vreau să-l omor pe el cu paro, da! Domnule, dar să știți că nu se pot părui oameni ca dumnealui. Cine e ăla, Cine e ăla, Geronde! Vreau să știți că domnul Geronde nu este bucură, Și vă rog să vorbiți cu dinciot! A, tu, prieten cu bucură! A venit cine asta de la mine! A! no So now shut Oh oh wow oh, I oh, oh. oh, of hell Nu mai așa! Să depinde pe tine tot ce-o facă! Păzea, mai bine o care dă care băcau! Păzea, dom'le, mai bine o mă la ăsta, dacă cum vine, domnului și ce rapid! Au de foarte mic, domnule! De ce-o așa mic, dom'le? Shhh! că s a ești Hei! Ombre, spune pochitul la mine domne Hironte că eu o captă. Stați că n-am înțeles, domnule, că nu știu limba, îl căutați pe sí. că domnul Geronte? Si, sí, Domnule, nu știu că nu știu cum să vă spun, nosolotos! Aaa, ah, nosolotos! Spune la mine sinceramente. Mă quiero mucho de la el! solo las la spinare, dofina de chomagos e trei sau patru pichoros în suflu! Mă doare! Mă doare! Mă nu Mă doare! Mă doare! Mă doare! Mă doare! Mă doare! Mă doare! Mă doare! A venit o chieră la mine, paratăiare un în patru e făcear maioneze, e Vai de mine, domnule, dar nu cum mai faceți una ca asta? Abrele, un poco, ma chiar o vedere chestia sta dentro? Domnule, sunt niște boarcă de-ale mele. Ai, ai, ai, ai, ai. Ați auzit o boarcă, domnule. <laughs> ma chiar o vedere. Danish nu te pringi, nu te la gând faci pe nebun o conmigo. Da, nici la lecție e tu o a, a nu dar con la bocca! insolamente. Panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, panenam, Mulată-vă, domnule dom Gerunte! Domnule Gerunte! Domnule Gerunte, apne, apne! Domnule Gerunte! That just, well, it To be or not to be? <laughs> That is the question. <laughs> to die, to sleep, To sky, to mine, to fly, to buy, to die, to guide, it's wonderful. And all folks, and now, now two better, these two better in a Bulandra theater. And now, folks, and now, to me by Royal Shakespeare Company, now flags, now untouchables, clean of Abor in England, in the Moscow. And Moscow is the very, very Glen of Abor. it's hamlet to Smokhtunovsky's hamlet, it's very Krasivsky hamlet. <laughs> And uh, London is Paul Gill to Laura's Olivier, it's Glen of a poor And uh, New York is Glen of Abor. Flex and Dodie is Manumar Mori, it's uh, Clinton, is very glad thank you. It's Thank you. No, thank you very much. Thank you very much. <laughs> but in Poland, it's kind it's getting a flex. But, thank you very much. it's Horace Moreira, Venice, Ghana. <laughs> Thank you. And all those the other No! My, <laughs> my dad! My dad! You are a fucking sucker mother, Glenima <laughs> You, Glen? <laughs> Thank you! No! Thank you! But you are flabbed and you are flabbed. You, Glenima Meg, and you are Glenima Meg. You flit and you are flit. You are You bet. Now, a page, and now, the door, it's nevermore. never more. No, Never more. Unfortunately, <laughs> no, gentlemen, I don't Viu tată Barale, zici și mie șotea asta! Cu dragă inima, domnule, știți că pe mine soarta m-a aruncat așa, într-o ceată de nomazi. Nomazi? Da, din aceea care umblă dintr-un loc în altul și se ocupă cu tot felul de lucruri, dar mai ales cu asta, cu ghicitul. Ah, țigani! Egipteni, domnule! <laughs> și ajungând în orașul ăsta, nu tânăr s-a de mine. De cine? De mine, ce-am dragi pe mine, iau-te! Și iute! te și a, a crezut că dacă-i dau așa din gură, gata, treaba aranjată, dar nu. Că s-a lovit de o mândrie care l-a făcut să schimbe cânturile și atunci s-a dus la nomazii care mă țineau și egiptenii s-au învoit să mă dea după el în schimb unei mari sume de bani. Da? Acum el are un tată bogat de atât nu mă ajutați, e unul care e cel mai zgârcit de pe aici. Cum ai spune? Argante! Nu, domnule, fugi de aici ca nu-i cu E ceva cu rom, cu romi? Nu. Cu Ce? Ce? Ceron? Gerante! Asta este urâtul, ca licu' zgârcit, vă Mai departe, mai departe! Mai departe, mai departe, mai departe! Vă spun povestea mai departe, da! Iubitul meu m-ar fi pierdut că n-avea banii, pentru că ai mei au vrut să plece din oraș. Și atunci a sărit în ajutor un servitor care a reușit să scoată banii de la Caligo. Pe ăsta îl cheamă Schiappino? Daaaa! eu când ajung aici cu povestea leșind să mă duc să leșim puțin afară. I-a spus că într-o zi, plimbându-se așa, prin port cu Fisu, a văzut o galeră. Turcea! Sare arătoasă. Da, și că un tânăr turc i-a poftit să urce și a început să-i servească așa cu tot felul de răbașa mare, cu răbașa Da, în timp ce uh, ei mâncau rahatul, ăla și-a scos galera în larg. Și l-a trimis la mal pe, pe scapilul într-o barcă mică. să i schimă lui Tansu, dacă nu-i dă pe loc 500 de pistoli, îi trimite fiul la mama Dracul Langer. Și acum să-l vezi pe ăsta, pe urâtul, pe scârcitul. În chinuri cumplite, pe cum, să iei lui 500 de pistol sau să-i dai 500 de pumni în cap e tot aia? Da... Ce aveți? Văd că nu prea râdeți de povestea mea. De ce? E foarte frumos. Nu e? Păi, nu, Că tânărul acela este un lichiat, un nerușinat, care își va primi păteasa, iar țiganța și țiganța, nomada va fi învățată minte să va vine pe aici să sujească mințele copilul de neari! Și mai zică până mâine, calicul, zgârcitul, nenorocitul geronte, va fi trimis, va trimite pe scapinul ăla spusulă doare! Aaaa! v înțeles! Dă-mi dărbeteilor! tu și cu fiul meu, Vă ați înțeles ca să mă jucați pe degete cei cărdeascu o să vă meargă cu mine, eh? e? E, nu o să vă meargă! Ai, nu mai fac! mai fac! mai nu mai fac! Doamne, doamnelor! Doamnelor! Doamnelor! O totul a mâncat 30... la o! Domnul le-a nu sunt rășindat! I-i cheamă de, de la Dua sute! Cei sute de bistori! Noi sa-l pentru ce, pentru ce n-aș gălătut cu asta! Ce cred că poți să le mergă, vine? E nu poți să le mergă! Io va plăti! Cierpete io! Și asta nu este tot un domnile alcantere! Da! Un nu vine niciodată singură! Da cu cine? Mă bucuram până mai ieri al alteri că voi avea pe fica mea! Așa! Singura munguiele a bătrâneților mele nefericite! Dar tocmai am aflat de la... de la omul meu! Că a plecat de C mult din Tarente Așa. și că a pierdut pe vasul pe care s-a îmbarcat. No! Și octava meu! Durerea mi-a întunecat minte. Dar de ce mă rog ne să ascunsă la Tarente și nu ți-ai îngăduit bucuria de a o ține aici, lângă tine, lângă noi? De ce mă? Nu spune tu, de ce? A -a! A -a! am avut eu motivele mele, interese ascunse de familie m-au pe să trinuiesc cea de-a doua căsătorie. Aaaa! Viol! Aaaa! Doica! Toica. bă-nău! Cea nu-i o recunosc că-s alța încieta multă, el e! Ce-am găsit în sfârșit, el e! El! Nu e el, nu e el! Ha, ha, ha! Ieri e bile că vam găsit domne pandolfii! Nooo! Iere că vam geronte, geronte! Bile că vam găsit domne pandolfii! Nu mai își! Spam în geronte, geronte, geronte! Bile că vam găsit domne pandolfii! Nu mai își pune pandolfii! Urez! Urez! Vine, ca va fi câte oh! necazuri, că vine noroc. ne am adus schimbarea asta de nume. Ia-ți-l! Ia-ți-l! Ia-ți-l! Dina mea! Unde e? Dina dumneavoastră nu-i! Nu-i! Ah! Nu-i departe de aici! Ah! Ia-ți-l! Oh! Înainte de a vă aduce. Trebuie să vă cer iertare, iertare, domnule Bandol! Trage, trage, mai tare! Cum e momentul? Iertare, de... domnule Bandol! Te iert! Da, da, te iert! iert. Ne-am amaritat! Fiica mea măritată! Oh, Aoleu! Părăsite amândouă, nenorocite, ne nemâncate, ne baute, Nef ne, nev-nimica. Cu <laughs> Cucine, cucine nev-nimica. Cucine cucine, cucine, cucine. Cucine. cucine, cucine. Oh, oh no! Argante? Da. Ah! Da. Un lui argante. Octab? Octab da. Ia ja, Ceruole. Damne. Leonardo. Da Vinci. Oh, Michelangelo! Siamo poveri ma onesti. Ma che fai, tu sei imbecile! Aspetta! Totto! Ficamale! me! Ficamale! me! Ficamale! me! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Ficamale! Festița noastră, trebuie că vine și octava acum. Ce vrei, tata, de la mine? Auziți-l, pică la sang! Vino, fiule, să ne bucurăm cu toții. no! Oh, oh! <trui> Fata domnului Asta doamne! Să nu va ducă pe pentru de mine, Petru Vinea! țineți-l de măciucă! Oh, poliție! animalele. Să-ți o și dăm! Au, dracu-năuc, o ține lui! Amanta lui fratii, tu care mi-a spus mai din aur, tot felul de, de, de, de, de, de, de, de, de necuvințe? Asta niciodată! Dragostea fratelui meu pentru ea nu are nimic, din ce mă pun chezași, pentru cei însări tata Domnule, eu n-am știut că cine sunteți decât din auzite. E, da, cum așa din auzite. Din auzite am știu că sunteți un calic, un zgârcit, un urât, un șfie de ebrăză, un ăla... Asta este cea mai lată! Vrei să -l -l la mine în casă pe această nomadă, pe această deci... Dar cei de la care a vrut să mi-au spus că este din acest oraș, ticule, dintr-o familie nobilă, ticule. Mi-au dat asta care ne va ajuta să-l reconstituim pata sub. Haha! Haha! 1, 2, 3, domnule Argante! Argante! Da! În 1, 2, 3! Domnul meu, Da, da! Și strigă toată lumea, mă strigă S-a întâmplat o mare nenorocire. Ce nenorocire? Bietul scapină. O jicotie! O jicotie nu bună de spăzurat! Nu vă mai asteniți de pomană domnule? Trecând pe lângă o casă, i-a căzut în cap ciocan, <răzări> unui pietrat. I-a spart asta și au zburat creierii afară. Acum, înainte de a muri, vă rog să-l primiți. Să mai spună două ori. Și unde e? Iertare tuturor celor pe care i-am supărat. Așadar, vă cer iertare, domnilor, și mai ales dumneavoastră, domnule Argante, domnule Geronte. Eu ori nu te iert, Mor în pace. Dumneavoastră, domnule Geronte, v-am supărat cel mai tare cu ciomegele acelea... Să nu! Hai, vorbim uh, despre asta acum, să mm. nu... No. <fie> Nenorocitele alea de ciomegele... Să o lăsăm! Să o lăsăm! Murim, mă căiesc ca marnii, pentru ciomegele Doamne care... Doamne Dumnezeule, taci! Taci! <fie> Domnule, câtă bunătate! Dar o spune din inimă că mă iertați, Domnule, pentru ciomegele care vine în bine. Nu mai dacă mor, Acum Îmi iau cuvântul înapoi dacă scapi. Domnule Geronte! Domnule Geronte! Pentru bucuria noastră tuturor trebuie să lărtați imediat și fără condiții pentru ciomegele alea care a tras în cap. Iartă-l, tată, o ciobagă! no gerente